Városligeti program kínálat lesz, április 6-át követően. Tematikus kurátori vezetés Pálószi Krisztinával a gyűjteményi kiállításban, április 6-án, vasárnap 11 és 13 óra között Pálószi Krisztinával az elmúlt időben ismerkedhettek meg, ő a Néprajzi Múzeum zenetárának munkatársa és a Magyar Zeneháza Listen. kiállítása kapcsán ismerkedtünk meg. Az ismerkedésünk apropóját az biztosította, hogy a Listen. kiállítása a Magyar Zeneházában, amit egyébként szintén ajánlok szüves figyelmükbe, egy filmnek az adaptációja. Tehát miközben egy filmet nem lehet végignézni, az adott filmet, amely egyébként a világ összes földrészén forgattak, és ahol az egyes földrészek népzenéjével ismerkedhetnek meg, miközben bemutatják a tájakat, lehet hallgatni ezeken a tájakon azokat a zenészeket, akik ezeknek a, a tájnak a népzenéjét játszák. Ugyanakkor magán a kiállításon, amely tehát kiállítási nyelvre fordít le egy filmet, meglehetősen érdekes vállalkozás, hangszerek is láthatók, amelyeket a Néprajzi Múzeum adott kölcsön a Magyar Zeneházának, mint kiderült, nem első alkalommal, ennek aprópóján kerestem Kemencsi Lajost, hogy biztosítson számomra egy szakembert, aki egyébként a Magyar Zeneházának biztosította a hangszereket, és ő volt Pálószi Kristína Nos. Pálószi Krisztinával személyesen találkozhatnak a Néprajzi Múzeumban április 6-án 11 és 13 óra között tárlatvezetésen. Csatlakoz ahhoz a tárlatvezetés sorozathoz, így a Néprajzi Múzeum, amelyen 3600 lenyűgöző tárgyat csak nem 10 éven át készült kiállítás, és a 153-es Néprajzi Múzeum rejtett történeteit és érdekességeit ismerheted meg, én maradnék a magázódásnál. Április 6. Áprilisban már többé-kevésbé időjárás függő, lehet szabadtéri programokat szervezni a Városligetbe. Ilyen szabadtéri program a tájfutás. Április 19-én szombaton husvéti tájfutással várják a Városligetben. Három pályá rendelkezésre. Ezek a pályák egy kilométeresek, két kilométeresek, illetőleg egy úgynevezett Matrix pálya várja a látogatókat. Ezeket a pályákat 9 óra 30 és 12 óra 30 között lehet teljesíteni, amit egyébként biztosítanak. A tájfutáshoz szükséges eszközöket, dugóka jelentsen az bármit is, tájoló is térkép, minden befutó csokit kap, és van ingyenes két órás parkolás, aminek azért van jelentősége, amit kérnek, hogy hozzanak magukkal sportcipő, sportruházatot, kulacsot és jókedvet. Ezt pedig önöknek kell rendelkezésre bocsájtaniuk. <kül> Szép művészeti múzeum. A munkácsi kiállítást meghosszabbították, és április 21-ig látogatható. Munkácsi egy világsikert története című kiállításra eddig több mint 200 ezer látogató volt kíváncsi. Ha még nem volt alkalma megnézni, most itt az esélye meghosszabbított kiállítás április 21-ig várja a látogatókat. A kiállítás kurátora Krasznai Réka. Szervezetileg ugyan nem tartozik a Városliget ZRT-hez, de mégiscsak a Városliget területén található a műcsarnok, és mint a Liget Facebook oldala is gyakran beszámol műcsarnokbeli programokról. Én sem voltam rest, és hoztam műcsarnok programokat. Egy hihetetlen népszerű kiállítás nyílt meg, amit ona lehet tudni, hogy vannak tárlatvezetések, exkluzív tárlatvezetések megkülönböztetett tárlatvezetőkkel, és ezekre jóformán már egyáltalán nem lehet jegyet kapni, ami azt jelenti, hogy érdeklődés van a kiállítás, és nyilvánvalóan azon személyek iránt, akik tárlatvezetést tartanak. De mi a kiállítás? Peter Lindberg kiállításáról van szó. 2025-ben a legendás német divat fotográfus Peter Lindberg kiállításával nyit a Budapest fotófesztivál a műcsarnokban. Peter Lindberg az 1980-as évek óta a divatfotó legtöbbet emlegetett, vagy egyik legtöbbet emlegetett képviselője, minimalista eszközökkel az időtlen karaktert kívánta megragadni egyéni látásmódajával, újra értelmezte a szépség fogalmat. Portréi pózmentes természetessége a reklám és a divatvilágában szokatlan látásmódja ellentétben áll a korszak, szigorúan konstruált képstílusával szembe ment a divatfényképezet aktuális trendjével. A kurátor tulipán Zsuzsanna, társ szervező Mucsi Szilvia és különböző tematikus, kurátori tárlatvezetések vannak, a itt alapvetően azért nem sorolok, mert ezek mind telt házasok. Van még egy kerekasztal beszélgetés, Peter Lindberg életművével, fiával, Simon prodbeck ha jól ajtam a nevét, ez április 26-án lesz. Délután 4 órakor, erre még van egy más Néprajzi Múzeum, a Múzeumban. Van egy külön tér a Néprajzi Múzeumban, amit azért alakítottak ki, hogy ott gyerekek tudjanak a Néprajzi Múzeummal ismerkedni, illetve minden megismerkedtek a Néprajzi Múzeumban, bejárták, egy olyan közösségi térbe kerülnek, ahol <kül> múzeumpedagógusokkal átbeszélik az aznap átérteket, és egyben ott is alszanak. Ezek a programok nem mindig jönnek létre, szervezési kérdés. Nekem nagyon tetszik az ötlet, én nem vagyok érintett korosztály, és a lányom is már kinőtt belőle. Egyelőre a felzárkóztatás történik, hogy a felzárkóztatáson mit kell érteni? Nos, azt kell érteni, hogy ezek rövid programok. Tehát van olyan, hogy éjszakáz a múzeumban, miközben nem alszanak ott, és valójában nem is éjszaka ér véget a program, de mindenféleképpen zárás után kezdődik, és jóval zárás után fejeződik be. A program típusok közül jelleg a rövid program működik, ez 6 órakor kezdődik, és este kilenc óráig tart, tehát a gyerekeket utána felmarkolja a család, és elviszi őket haza. A hosszú programok, amelyek közül nem mindegyik jött eddig létre, az délután kor kezdődne, és reggel nyolcig tart, de én most a rövid programról beszélek. Ilyen osztálykirándulásos vagy családi programra kerül sor április 11-én délután 6 és este 9 óra között. Témája maga az alvás, megvizsgálják a körülményét, kielemezik, hogyan alkalmazkodunk fény és sötétség, meleg és hideg változásához. Aki tehát érdekel ez a program, néprajz.hu, éjszakáz a múzeumban április 11-én. Ez egyébként a rövid program 6000 forint per fő, aki tehát az iránt érdeklődik, hogy ez milyen anyagiakkal jár együtt. Szép művészeti múzeum. Ágnes Denes, a magyar származású amerikai művész 1982-ben mellette szívében közvetlen az ikertornyok közelében hozott létre egyedülálló műalkotást, egy két hektáros buzamezőt, amely mindössze néhány hónapig létezett, majd végleg eltűnt. A Búzamező Szembesítés című projektje nem csak New Yorkot, hanem a világot is sokkolta, miközben környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi kérdésekre is felhívta a figyelmet. A Szépművészeti Múzeum a logika rendszerei, a rendszer logikája, Ágnes Denes művészetet című kiállításán grafikák, rajzok és fotók segítségével nyerhetnek betekintést a mai is élő alkotó életművének legfontosabb állomásaiba. Mindezt tehát a Szépművészeti Múzeumban látható. Szabadtéri program. A Lovely My Dog training és az Eptanoda Budapest közös szervezésű eseményen április 6-án 11 órától a Városligetben közös jótékonykodásra invitálják önöket, hogy addig is, amíg várnak a családra, mindenföldi jóval el tudják látni a kiskutyákat az alapítványnál. Az eseményen a Mancs-Rancs alapítvány számára lesz lehetőség pénzbeli adományokat felajánlani, és emellett olyan izgalmas dolgokkal is készülnek, mint... Ő bemutató alapengedelmes tréning, közömbösítő és behívásos tréning és verseny, és persze fincsi kutyabaráz sütemények is várják majd a kedvenceiket. A részletes programot rövidesen majd olvashatják a Liget Facebook oldalán, és ezt azért is mondom, mert magát a program ismertetőt éppen abból adódóan, mert nem tartozkodom Magyarországon, jóval korábban vettük fel a részvétel teljes mértékben ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szintén szabadtéri program április 10-én, kora este vagy késő délután fél hétkor, fél héttől, fél héttől fülű akusztik és fél nyolctól, tól a rosszul ejtem, Fatumata Diavara. A Budapest ritmú a fesztivál tizedik születésnapjára őrület és nulladik nappal készül a Magyar Zeneháza előadó termében Három feltörekvő zenekar lép a szakma képviselő és az érdeklődők elé. Ezután a városligetben folytatódik a nagyszobás ingyenes program. Először a francia maszkos formáció, a fülütt tülköli össze a közönséget, majd ünnepelt világzenei legenda Fatumata Diavara ad koncertet a nagyréten április 10-én, fél héttől nagyjából fél kilencig. Nézzünk nem csak szabadtéri programokat. Műcsarnok. Március 21-én viszonylag rövid tartalmú kiállításról van szó, és április 27-én zár a Vanitas Olvasatok elnevezéssel bíró kiállítás a vanitás csendéletek a 17. században az emberi élet rövidségére, mulandóságára és a világi dolgok hiába valóságára hívták fel a figyelmet. A Vanitas Olvasatok című háromtermes csoportos kiállítás egy olyan válogatást mutat a látogatóknak, ahol a régi történeti témának kortárs képzőművészeti feldolgozásával találkozhatnak a 60-es évek közepétől napjainkig. Festmények, grafikák, rajzok, szobrok, textilmunkák, videomunkák és installációk reflektálnak egy-egy olvasatra a Vanitas gondolatkörhöz kapcsolódóan. A kiállítás 9 téma köré csoportosul, amelyik mindegyik egy korábbi képtémát követ, mint például a haláltánc, a vanitás csendélet, a homobulla, a buborékfújú, az időmulás, az életkorok, a gyász vagy a romok, a kiállító művészek között csak Tallózok Asztalos Zsolt, Baksai József, Csontó Lajos, Elekes Károly, Hajdukinga, Hámerli Judit, Kondor Attila, Péter, Tóth Anga, Angelika, Vechter, Ákos, Kurátor, Kondor, Szilágyi Mária. Tehát mindez a műcsarnokban egészen április 27-ig. Néprolyzi Múzeum. A Néprolyzi Múzeumban amazóniai történetek, és ugyan április 6-át említettem, de miután ezt már pénteken megnézhetik ezt a programismertetőt, április 5-e az azt mondja, hogy április 1-e az ked. Második 2 a szerda, 3 a csütörtök, 4-dike péntek, 5 -e akkor az nem hamarabb van, mint a program ismertető. Tematikus kurátori vezetés Szelják Györgyel a gyűjteményi kiállításban április 5-én 11 és 13 óra között Néprajzi Múzeum amazóniai történetek. A Néprajzi Múzeum Amerikai Gyűjteményének létrehozásában kiemelkedő szerep jutott Boglár Lajosnak, aki pályafutása során számos terepunkát végzett Amazóniában a tárlatvezetés, a gyűjteményi kiállításban és a kerámia térben található kutatásaihoz köthető tárgyak és témák segítségével mutatja be, Boglár terepunkamódszer és szemlélteti, hogy a trópus ősedei Indiának hétköznapi és vallás életének kutatása során milyen fontos szerepet tulajdonított a tárgyaknak, illetve a fénykipezésnek és a filmezésnek április 5-e Néprajzi Múzeum 11 órától. Szintén, de itt visszaérkeztem Páloszsi Krisztinához. Ugye ez a Pálóczi Krisztina által vezetett tematikus kurátori vezetés az április 6-a. Még három program, ha ezeket képes leszek ismertetni, amelyekkel megismerkedtetném önöket. Szép művészeti óra, április 11-e, délután 5 és este 7 óra között. 2025 áprilisától induló merülési műhely a múzeumi terekkel és a műtárgyakkal való újszerű kapcsolódási lehetőségeket kínálja mindazok számára, akik nyitottak a tudatos jelenlét kreatív lehetőségeire. A három alkalmas workshopon az írás, látás, kép és szó és találkozási pontjaikat keresik. A programot elsősorban azoknak ajánlják, akik szívesen megismerkednének különböző írástechnikákkal, érdeklődnek a képzőművészet iránt, és ön örömmel elindulnának egy izgalmas belső utazásra. A workshopon való részvétel előzetes tudást nem igényel. A műhelyt Ferenc Mónika költő műfordító és cserjudit Judit muzeumpedagógus vezetik. A három alkalom pedig Április 11-én pénteken, ezek mindig 5 és 7 óra között vannak, május 9-én pénteken, valamint június 13-án pénteken. A múzeum merülés és a merülésműhely főtámogatója az MVM. Gyakran kétség merül fel a tekintetben, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket, a ligetbe látogatókat, azok mennyire foglalkoztatják őket azok az épületek, amelyek ott vannak, és amelyek önmagukban is hívó lehetnének, és kiderül, hogy nagyon is hívó szavak. Így aztán egy épület sétára hívom. Önöket, április 5-én épület séta a zene az üvegen túl tekintse meg a Magyar Zeneház a belső terejét egy szakavatott zenepedagógus segítségével talán találnak még helyet, közel a teltházhoz. Séta a kiállításban Rákosi Péter fotós szemével, szintén Magyar Zeneháza Listen. Pont. Zenei Utazás a világkörül című szívű című zenés dokumentumfilmeken alapuló időszaki kiállításhoz kapcsolódik, egy séte a kiállításban című sorozat. Ezekre a tárlatvezetésekre azokat a látogatókat várják, akik szívesen hallgatnak személyes történeteket a forgatási helyszínekről, eladó, előadókról és kalandokról, amelyeket a sorozat készítésében résztvevő Rákosi Péter fotós mesél el a kiállítás tereit bejárva. A séta során megelevenedő személyes élményekbe vagy a látogatókat a távoli vidékek sajátos világába, kérdésekre, beszélgetésekre biztatva a közönséget. Hát ezek azok a programok, amelyekre felszerettem volna hívni a figyelmet. Ugye azt mondtam, hogy április elseje az ked, második a szerda, harmadik a csütörtök, akkor még ez is belefér, pont aznap amikor egyébként ezt a program ismertetőt látják, lesz egy koncert is, Magyar Zeneháza, Ároly Aftab, ha jól ejtem a nevét, az Ánkát magazin által a világ legmenőbb rockstárjának nyilvánított kreatív zene élvonába emelkedett Ároly Aftab 2024-ben megjelent Elismerést kiváltó negyedik szólóalbuma, amelyet a legjobb alternatív jazz albumok kategóriájában jelöltek. Kremi amíg a rajta hallható Kani, Rani a legjobban előadó dal kategóriájában indult a díjért. Magyar háza április 4-én, este 8 és fél 10 óra között. Ez jegyköteles, jegyek 6900 és 10.000 forint között válthatóak. Ezekkel a programokkal szerettem volna előrukkolni, tehát április 4-től egészen április végéig, attól függően, hogy műcsarnak, szépművészeti múzeum, Millennium háza, néprajzi múzeum, szabadtéri programok. Mit hagytam ki? dörö.fi alajanos kukac, gmail.com A jövő héten már élőben találkozhatunk. Viszont látásra, viszont hallásra. Önök támogatott is ott láttak.